اعوذ بالله من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان نرج النبي الكريم عليه الصلاه والسلام المبارك سيرته درس تير درس دا درس دا ولي رسول الله حره ال وبر لاقبا یو کافر سره ملاقات وشو در صوب رجاغي مان نو را رسول الله زان سره نه پریخو دو بيد حشيفه ابن عمر او, بید أو دا واقعه او بيد رسول الله رادواگانو مسله بيد دشمنانو سه استخبارات راوللکه عمر ابن وهب او بيد نبي كريم عليه الصلاه سب سب بندي خپل ملګرو تشکير برابرول او ابليس عليه اللعنه د میدان تخته دل چې جبريل ولیدو نبی کریم علیہ صلوات والسلام ترغیب ورګه جنت لا بای صحابو د ازغری وګرځول وي ورې چې مونږ الله خندو او بعضه لاس کې جری وي وګرځول درڅو چې د مونږو وخت په لګي کې درڅو دښمن لزان رسول بکاره دي او به د معاذ او معاویس په وجه باندې د بوجه لواله او عبد الابن مسعود سر سرقله مول رسول الله بدر عالمین درحمه دوی ویلي دیجپوري ځلم سرو جوړدار شو د بدر په تیماري کې تقریبا د رسول الله صلوات الله مسجيدين شي دي. شپږ کس هم د مهاجرو او نور ملګريان سوار. لکه شهادت مجاهد انسان لاغه کمال د الله رحمت په زمانه کې نوزکه د پ택الیبو کې نه دی یاد کړی. ځکه شهادت سره لري شهادت ډېر کم کم مسله ده. او جانب مقابل مقابله کې ابي کس هم مردار شو او تیقیدن کړو یو روایت کې درغید شنه وی تیقیدن کړو. ډېر غنیمتونه او غیرونی ولغې رسول الله صلی الله علیه و آله میدان د جنتونو دلنه سو دعاګان غوثلی لازم ده ملګری به چپلوی دی به ابلی دی ټول سبلو انتظام وک عرب ازمره ملګری جامیری د تور د ملګری جمو انتظام وک او ازمره ملګری ډیر زېفان دی کمزور دی ته اید وکنه الله دا قبول <سؤال> کړه متون غنیمتونه الله ورکړه لیکن د رسول الله د بدر په دې واقع او په د غزای کې زمنګو سس د ایمان یو مهمه خبره او دې لري توجه وکارند چې کله انسان په دې عملو کوي د دو وجهنه کړه چې رسول الله سيرته انسان خپل نیکی نو په چرتم کوم ویل روان نشي د رسول الله په اره خبر باندې سوچو به په غیبه عمل او الله نه غوښتا نبی کریم علیه السلام چې عمل غورو ته تشکیل ورکو د دین مخه او د خبره وکړه به وسخه یادان د ځان کې دی وبل سره لاندې وزم خدای درې یاد ساتي یو د جکل قریش اغوی سره په جګړه کې مخامخ شوي وجنې ما بنو هاشم د رسول الله خاندان دمه ورته ویل ابو المختار بنه ما بنو کافر دی ویل کډ سر چرته میدان د جګړه مخامخ شو غره د کوي او دریم ورته ویل عباس چې د رسول الله کاکاو د درشن انتخاب دی محدثین دا خبره ذکر کوي د دې بده مقصد نه چې رسول الله قومیت ترپ ترغیب ورکو باني هاشم به زه کومه وزنه چې دوی د جنگ په نیت راغلي دي د خلکو بزرره وسیله کوي د بعضو ملکونو ځان سره بزرره بری اتحاد کړه وایي مقصد د جنگ نه ني لکه دمکیور کې سره اتحاد کې شریک شو کې شدینه کې دره وایي د اخرک بزرره غلي دي میدان د جنگ لکه نه داس ما په خلاف نه راو تیندونه داراتل ابو محمد مختلفونه ما باندې کافر دم کافر او د نورم کافرانو خو لیکن د رسول الله دومر مخالفت کړی نه لې شپګه خو او نشنا کړی دا کړی و شکل رسول الله غدری کله محاصره شو د کومه صحیفه ولیکره چې موږ ودا کار کو دا کار دی ای کړه مخالفت او چې تاسو به وي خو نو کسانو من ظلم شته خپل کسانو به وجهه کرے ګر کړی دا قمه خل انسان د خپل خلک په خلکو وښني مې دا خپل کسان او دا خپل, خپل بچي او خپل قهرمانان دا تاسو به خلکو باندې وښني دا خپل کمزګي زکړي په مقابل له اصول پیسو کې چې دایو یو ته خپل ته اېد کې ودره ملکونه د پات ه کوي لیکن د شاده وجنه ایسه بده معنی عملاتو کې او شهید کې د دې صحیفي مخالفت ابو المختارو کې ودان نه منو د وجنه ته دا کسته اخلاق او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نرمی کړی دا نو اسلام د دسر د عادل کاروکو پیغمبر علیه السلام ملګرو لویږي چې ګره بدی شړی بوزار نه کوي ځکه اسلام په د عادل دین دی دي. چې سره کوم ماملاو اسلام او جماعت ماملاو سره وکړي خ زات اوګه کې برابر او عباس چې دی د تمه وزن یې مازه کړې فزور راوستي وژه د و شکل سره ابن زرازه هغه په وخت کې د رسول الله په توګه خبرې کړي و او ډېر خو په انسانو تقریبا اته کسان غلامان د ذات کړې دي رسول الله باندې ایمان راوړ او خپټه ابو جهر په زور باندې راوستي د دې خبرې شکل وکړي ابو حذیفه په نامه باندې صحابي د عبد بازو د بچی ایمان راوړ کل کل کومندان او امیر د جبهه په یوه ځکه خبرو کې د مجاهدین باز ملګرو په دماغ باندې اې څه خبره خبرونه لګي یو د می ویلی وی مونږ محمد صلی الله علیه وسلم امر کې رسول الله امر کې شیخ خپل پلان قتل کړي او خپل ځامن قتل کړي او خپل رونہ قتل کړي او خپل خاندان قتل کړي او عباس د بې بچي او قریش باندې هاشم د بې قسم والله چې بده عباس من زمانه سترګور برابر شولي چې غوګه د خپل تور اورد باندې خلک کې ورډنه نه کوم دخلو باندې دا خبره وکړه <سؤال> په یو شنو دا خبره تی وتا کړي دا بدرې صاحب دي د رسول الله ملګری دي خو انسان کم دی دی ملګری په مسلمان دی مخ خلاص نشو شنو ایسه غو مشر له به دې ز بدهږي ګور تاسو دا خبره کړو دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام عمر شهلو ویری ويا با حفص عمر زله شنو دا وخت کدا و چې زم ما اسم کونی ابو حفص دا حفص راغلی روا چې شړې د نبی پتر باندې ګزار کړي او هغه دې ایمان امره وڑی او هغه دې نبی ته ایدم ډیر کړي و د سیملګری پیدا کیږي چې دا غو خله کیټوره ور دن نه کوي او ټوټه ټوټه کوي هغه ورته یا رسول الله ته ګډر در من کړي مال امر وکړي دا صد د ابو حذافل او جعفرلو مې استيتي ور رسو امر مالو کا ابو جعفر زلالو په دې باندې نه دی چې خبره شو بریښه دا مې سبد وکړه او د الله الله بدربر کې وې څو بكنه موږ خپل خو بیا بم شړل او ویلې وې وېما دوم رګړ جوړم کړی دی سدې د پر ایست د شي شین شې چې زمره جرم قرباني پټ شي مگر تر سو پر شي د الله په لار کې شهید شي نه کان خلید نه کان خل به ګوره د الله نه بكنه غوړي بیا بم شړی چله موږ سره د نرمي بو کې وې تر څو برجې د شهید شیمزمره اجر هم به ماف کړو که شهید نه کړی شم ګور زنه ماف دي کوم چې ما ډېر سخت رسول الله مدترم کړي دي تر دې پرشي دا اباکره سره یو په وخت کې د یمامہ په جګړه کې وې شهید شو دا اې دې مجزر ابن زید البلوی دې صحابې وی په کدا اوسو چې په میدان د جګړې د ابو المختار سره زموږ خامخ شو رسول الله چې کم شړې موږ له خدلو نه کوي وې ما ورته چې پیغمبر علیہ السلام ستا باریک مولا د تشکیل را کړی دی چې په میدان د جنگ کې سر لاندې و تو ګور گزار په ونه کې و نه وښنه پاړخا اې دې ابو المختار سره و دی خوایې کو بل ملګری او کافر ورطوی ویلې و واسه مال امن دې کسماري ملګری لا مامان دې ویواس ته خو دلې وې کې دې ملګری لا مې امني زور سکه کومه کومن ګل مې امني ز جنگې غم الله تم له خو دلې تزان لري کړه ملګری در مخ مخ کا یا به جوړ لا مې هم بس دا مخ له مخ له کېدوې موجدر ابن زياد البلوي و ابو المقتري له گزار وګه واغې اسو وژلو و ما خو کوشش دې وکړو چې بد شي خو چې اوس مخه او بل درک نشته په شو چې غلط ملګری بسر باندې سو غدریږي دقه باندې نتیجه جوړی کی مرش پیغمبر شو کله رسول الله ملګر له رسول الله ملګر شمر تکړه خلک دې په میدان ته جنگ کې د دشمنه د خپل د اصلي هیمل په یوه طرف گزار خو چې کیګينا ولې حالات د شي جور شو چې هغه ورس کېګينا د پیغمبر امر اوس پدېځه دو چې اوبانې عمل کوي هغ ب غه سرړ نه برهبرېږي انو ايه. نتیج زار راغې د مورته ووجو دا بل سرې موشو دریم او سبهې دا ووش شي مجادونو کله د کاافان ووش او تړلی نوما خلفهه او دغه ب به یخوا کې ولاړو. او درحفر ما د غر راټول لو او ن را کو غاکې راچ. زما خلکومن چې دا کمشي چاو دا به همد. ځکه غنیمت م سره به وید دی میدان په بغل باندې اميه مولاړو د زوی مولاړو د شیرو کبراتو واړه یو आवाज وکي وځه د خلکو له حیرانه مسجد غروب څخه ګرځي راغرځي ور دي تورو څخه ګرځي راغرځي نه ژو پسي لیکن د دغوط غټو غټو ښانو باندې کې سوچ نه لري د دغوط غټو غټو خلکو باندې کې سوچ نه لري مال باندې کې سوچ نه لري معنا د رحمانه د فریدا ما ون سم ما غلام کا زچ ریکله د زسر وني ولا سم ما خان دان بطالبې شي در کې ما ته خوشي کینو انبه ما درشه انبه زبچي عبد الرحمن سے فرمایو شي کلمہ دا خبره واوریدا یو دمسغری غرزولی چې ومی غرزولی داتوار پلاروس ومراون او کوشش کوم چې می دان د جنگ نه او باسم چې داس ما په خبزه کړش او ډیر مال په اصول کوم وی په کداوس شي بلال رسول الله حکم شي کرا وی وی بلا شي فرایخي چې کله دا وونه یو شر اصل کفر مل مجاهدونی لو ویل چې ځان راور وسو د کفر شر دغله لا نجوت ان نجا کنن شرطه امي ابن خلف ژوندې پادیشانو زب ځان مرقوم ځان حسن پرې دا تا چې هغه شکل عربو لري به به زان ټوت ټوت کاوه لیکن عبد الرحمن ابن او فرمایي وې ماور نبلا کو کو زامه پټرا پټکي پٹ وې دا خلب خپلواکي پټرا پټک پٹ چا وصوله ګزارونه کې وې وی بلال سي به आवाज وکي شن لا نه جو ته ان نشا والله قسم فلک امي ابن خلب نن چرته بد شي زبزان وشن یو دا مجاهدين لکه شاهينام بسر اورشه دا خو اسه گزار ورکه دي بچي دا, بچه دا, بچه دا, بچه دا او دا اميه ابن خلاب هغه انسان دي چې بلال الله او بريسترو شوګ باندې سملو د پاتې په ګټه کې خولي زموږه الله دې نشه قانون دي کژوم رسولم تاوګه ککلونه کرونه ولني رب العالمین باکه کمزور زهره مجاهد راشيږي ورز مستاپ دي ګردن باندې ګوند ماتي او دا درمان زبحه کي وي او دا درمان ماتي ځکه دا الله قانون دي وېش کله دا او ميله لول شلکه ثم انداخلا و هغه څنګه بدن سره و منډه نو شوولې منډه دا هغه ومنډه سما واخر یکر اپری او توش را پریو دو درحمان صاحب فرمای ز پی ور پری وتم مایشی مجاہدون قمانو وجنی چا لگا داخز من خپل ملګری و مجاہدین دلن یزیو تر رواق شو دی بغل بغل کی سی دی خونه گذارونه شروع کړه دایغه خاله و دې او ال حتا تر دی پرش اس مر افکم بکوال شو به به کر کر ملګر لخدل زیبان سوال مفدشین به لیکي شکل یو سره د کافر پسب کی ودری ګریش گذار به خود خورینو کین عبدالرحمن چې تته سر باندې خچته اميه پسر باندې ودريږي نو دی دې گزارونو صحابه لزام برابر و وي به به خلکو لدا کېدانو هیڅ هغه به خبر مړدار شه سلورم به کدا و شو چې ابو بکر رضی الله تخپل بچی سره مخامخ شو عبد الرحمن کافرو دا کافر وو په دې یو د مور باندې आवाज وکړې پلاړ یا خبيشه اغزمه مال دې سګه مال درا را اغه اغور کو شیروني کې جواب ورکړې د شیر حاصلې ده وي پلا رستا مال کې شفاتینه مګری ودا توره پاتيده یوسما د اس پاتری او د غزغرو نیسی پاتری او زه په دې شینو باندې غو نه ساس غو ګمراهان وسوجنم زګه ابو جهل فوج واغ رسول الله ال ګر ګمراهان رسول الله لم ګمرا ویلی بلارونه کتري خپل خودلې دا وېدا خبره شکه ورته وکړ بې ورته شو بلارا وی قسم په الله په میدان د بدر کې وېدا شي جله ماله گذار لبرابر لبرا شو چې در باندې گذار او شلې می چې دا می بلار دی ابو بکر شه ورته بچیا کچرته مالفه میدان ته څنګه په دایي ځکه تق راغلی مخه مخشه ویل کړه ته چې مخصه کې قسم په الله دې می مې درته والو دلیل نه بدی باندې شو ابو بکر جل الله ایمان ونا شه ایمان و د الله لپاره وراناو د الله لپاره جوړا په میدان د جنگ کې کله دښمن سره لاندې ودی کغه د مورځي کغه د فلارجي به واغه پرې دی حق سره د مورځي او د فلارجي د اسلام بچی غني چې هغه تاسو سره بکلمه کې شریک عمر جل الله خپل ما ما بن عاص ابن په دې میدان د بدر کې ایصا د سر قلم کې ش پږه موقع دغه چې نبی کریم علیه السلام تاسو سره عریش کې næستی دلته صادق رسول الله پرې خوا کې دي خو شې کله دي مجاهدونو داخله تړله د دا صادق رسول الله پرې رنگ کلپ تغیر راغی خپش نبی کریم علیه السلام چې صادق دوګه تور دو ته دو ویل چې خبر خپش وبدي کارونه مجاهدین کوي او زه خپشم وی ولی وی وی, وی رسول الله ودا سم کو د دشمنانو اول جګړه د اول د دې په کار نه ودا ټول د مخې وشل په کار چت څنګه په ميدان د جنګي دشمنني ولا وسره ته غوسولې چې ان درو لپاره به اسلام سره چا ډغه نه ویوالې دا خودي هوتړ له واشیرانه کړه سبا به کېږي چې پیډی میډی پیسې میشره کې به بخښي رسول الله پر ساته ډیر ته شبګه شو او هو دا څومره اسلام سره په هغه کې وا او صاد رسول الله کوم د ایمان سره ډیره انتي اخر لارښودلې وا وو به او کاشر زل د حق صحابري رسول الله فرمای وې زموږه رس... او مت نه به زه راکښنه هغه بغیر چې کتاب نه جنیت او کاشا ویل یا رسول الله وی سوال وکړي چې زور نشم و أنت منهم تداوی نشوي یو بل ملګری ویل رسول الله وی مال سوال وکړي زمور نشم وینې ستانه خبر باندې او کاشا مخکې شویلې مانه په نیکي کې تعذی په کار دا او د سلسله باندې شکر ایدل وی دا ورته راغوي ویل یا رسول الله زماتوره مات شوا او دې څوک گزارو راکړي بکافران باندې توره ختم شوا توره مال نه و النبي करीम अलैहि वसल्लम دلته ولرګه اور تو ور کی رب العالمین دی غنه نشته توره ګذکر او ګدا وا او شو لکر سپینو زارو وې دوم رسخ کاپیران پیوژل صحابه او صحابه واغل نوم کی خودو سیف العونه د کومک ترا دب کېبل موج زر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحادر شو اتمه مسالهګه دا وشو داخل اشیرا تڑل مسو عمر بن الاعمر بن روانو یو انصاری صحابې چې هغه ته بورور باندې د پاسه بری څپ نشته تړي ابو عزیز ابن نو دیما ساب نو عمر دی صحابو له ویل سواری فلان مضبوط مضبوطی وتاړه څنګه د مور ډیر مالدارا پلاړ ډیر مالدار دی که تر ته وټر نیو په دې کې بتاله ډیر مالدار کې څومره سخه تړلې شوې تاړه هغه ورته لاندې اوازو کې ابو عزیز ابن عمر و ایس ما د مرز دا پردې سړې دې ته په کاردا چې زما سره هم دردي و کې او ته دا چې سخه سخه وتاړه وته نه ایس د قصه حبیر چې بر نه اگر کوم مرنه پیداې خو څنګه چې مسله دین سره جوړه او دغه اگر کوم مرو پرلار جوړه ده زما خو لیکن دین کیسما سره شریک دی اصلي ورزمادار ور دی صحابه ایمان له ور سره شریک دي خپل د مرو سوی دي او دابلي بالکل خپلوانو د خود اسلام پرشته باندې خپل ورده چې کلک لګي وته دا بتاله درک نه هم په خبره کې دا وښه نبی کریم علیه السلام چې کړه د امړي راکلي مال کولیو شو شریکا غي اوی کسان یو کویلا پدې کې صرف ومہیب بن خلب هغه چې وسخشه او پرېځغره کې دوی کړه وماره میدان کې خاورې پیرا وړولي نور راخل نو عبد به چې کنا راخل ابو حذیفه هغه زوی دغه برین کېل تغیر راغې صاحب وګې پړې شو راخلې پیغمبر علی صلوات و سلام چې کړه ابو حذیفه له دې نظر وروښوي خفشوي و او ولي وی قسم په الله چې داسمه ډیر صبرناک شړیو ډیر قوي رائے ارمن ارمن چې د خپل صبر او قویرای اسلام کې داخل کړي ویو خو لیکن هیڅ پیداور نکړ مردار د دنیا نه لاړو وېمال خفګان په دی راغې چې څومره قویته نه دی و څومره عقل دی, دی او څومره صبر درکوي لیکن دیشنه ته دله برابر نکړ چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې نن و راکړ کېږي او د مردار غونډې لا نتیجې نه ورشي کې وسه په دې باندې خپښ شوم پیغمبر رحمت الله و سره مړي توصیف وکړ دا غور و چې ایمان دی بلارې دی, دی لیکن دا په ایمان باندې ودا داوش و قرآن کريم و و و و او لاسو مسئله کې دا و چې نشنا قرآن کریم کې رب العالمین دا ذکر کړی دا صحابه کوم و درې سو د یلس مجاهدین چې دوا ته نشمګه ته و یو شپته یو اوه ته بګي او سیل او نور خزرجه والا و دا رب العالمین کافرون لکم کړه او کافرون چې واغه زدر و سوال او هغه رب العالمین مجاهدون لکم کړه مقصد په دې دا چې یو بل لکم کرے شو قوي تساون دیو بل سره راشي په جسب با باندې که چې کلبې میدان د جنگ لاندې واته رب العالمین د مجاهدین زیات کړه واغې کم کړه د دې څخه زیات کړه چې د کاف ایرانو پزونو کې روب راشه واغې زیات کم کړي چې مجاهدین او ته بیا شيرين شي دونه شمه سلام او شوا اي ولسم واغې بک دا او شولا سواب من غزا او رسول الله وې زستا تا خل او ما د قصاص مسلو مرکه منګل جبری شینکه والو دا غغه محفد پیغمبر سره او بل صحابي ورته باخين باخين دې جنت خاصه رسومه خپل کجوري او غرسولې او یوسف אביدا خپل اس غیر غورځولې ځننن رب العالمین ميدان د جنګ کې ځل خندومه چله رب عزت په و خاندي چې کله د ام سره وشن شابه په دې کې مردار شو او یې نوېتي قيادین کړل پیغمبر علی السلام کې عادت دا و چې هغه به کله ميدان د جنګ وکونه بعد دغه درې ورځې صلیوره سي التفات دا ولی چې د اسلام دښمنانو دا خبر رسول الله ورو کې جواګوري چې د کی عمل نه لري چې څه خراب کار میکړو دن نر غندې د شحامت او په غیرت باندې میدان لار غلې مو میدان می وړې بیم کته کې زور وی زګر فدیجه کې سر د خپل پر ملګرو پروت يم دګس د میدان زګر رسول الله دی غیرتی شړې او فدیجه ورته پاتې شو او به دې خلکو لويلی شي ه خلکو تاسو ګر اسما تعجيبو کې خودي مجاهدین اسما تصديقو کې تاسو زو شړل نه وې دی مجاهدل ګر مال په کې او تاسو ته جريد خالق کړه رب العالمين مال قوي قوي ملګري وېدا خبر پیغمبر اسلام څخه وکړي چې سبا داخله دشي ونه وای چې د داخله قوم وشه لکه اومای ابن الصلد یشاعر رسول الله وکړو صحابونه اې د شيرونه او د تر دې پورې په مجلس کې ور سره شيرونهونه واوري دا شام لاله او چا چالاکه سړیو نه هغه دا ویل چې د داخله زمانه پیغمبر سم خو چې کله دی چې دا وایې کسان مردار وری دی د قشنداوی نوې بې قیدین وری دی یو دم یو بقاوت شوړ کې وېدا څنګه محمد د وېدا څنګه پیغمبر دی دوخ خپل قوم تول وشه الله رب العزه و رسول الله جواب کې شدمن زکه وشل چې رسول الله تکذیب کړي دي او کم سړي پیغمبر تکذیب کوي دا وشل پکار دي چې کم سړي مجاهدين دي ملک نشړي دا غي خلکو وشل پکار دي او چې کم سړي مجاهدين تجرید او خالصه لا کوي اخر پر وشل پکار دي پیغمبر ته مخړه د عیلت پیش نور داویہ کسان را و سودې په ریوډل په دې کوي کې ورغور سوال نتیجته درو وطلا چې د کافر انسان أغربنه خوشبوینه بچنازهینه بخوشبوینه په برینه ببل اسی د مرداګونو په وجه کې ورزور په پاسه شي په راوالا او بل چې کله ورغورځونه ورته وی وی وی تاسو سره چې الله کماواد ما سره چې الله کماواد کړي ما خولیده تاسو سره چې کماواد شو هغه تاسو خولیده عمر سي ورته ویل رسول الله داخل خبر اووری وی قسم په الله چې نه استاسو نه کاوري قطا درځ له فرمایې په دی وقت کله الله راشبندي کړه او د پیغمبر اسلام د خبر الله وروره وروره د پاره د دی چې دوی ذلیل شرمنده او رسوا کړي مری اوریو نوری دیوس اللہ مسرح لیکن موازی منسوچی کم سی ان کہ اللہ رسول بری منگی منو ار مڈی پر ادمن ثابت وارن پکانے دیج کی قطاده سے فرمائی اللہ رسول دکرا او سوال اس کے سام مجاہدین شہیدان شون رسول اللہ ما کہے کہ سوال دفن کرا او بے اما میدان کنج دی نتیجت دار و ثلاث چے کمز کی سڑے شہید شامل دفن کول پکارت اولی پکار نہیں بے خاص کر ابو دیدے نو ال تو دی گے نو ال دی شهیدان په میدان ته بدر کې شبی هغه کیسه مهاجر دي څن سوړ مديني نور رسول <سؤال> الله ماته ورده پن کړه دبنه ماته په کار دي نقل مقلدمنه سم دي او دغه شپارل چې به دا کار او دا کار به او دا مسله او بل دا خبر دي و چې حدیث کې مراجع رسول الله فرمایي چې کل سړی د هجرت د لار شي چې خپل کور نه لری ام جنت کې ور یو سړی په داری هجرت کې مور شماله ده پر شو اې دي جنل ویل تر هغهځه پرې چې څومره سمه کار رسول الله په جنت کې الله ورته دومره یې یو سره په مدینه کې مرشو پیغمبر علی سلام ارمانو کې ارما چې په مدینه کې منډه وې دا ولي وکاش بلځه کې وفات وې دې جنته اخیزه پرچې څومره سمکه دلته اندازه د انډمر الله په جنت کې ورکولا به ان شاء الله قرار وران چې په پروج باندې شوې خبره بدو شي چې مدینه له خبر څنګه لاړو او دا که شانه مکيله خبر څنګه لاړو او د بدر د جنگ اخرې نتیجه به ان شاء سره اعلان کو رب العالمین د محمد رسول الله تعالی به دریم متوسل لنصیب کی او الله رب ال عزت موجوده يهود نسورم تقشن زریل کل کسین چې بوجل ورته زریل شو